15. Og Jehova talte videre till Moses og sa, Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, Når dere til slutt kommer in i deres bosteders land, som jeg gir dere, og dere skal frambære et illoffer for Jehova, et brennoffer eller et slaktoffer for å oppfylle et spesielt løfte, eller frivillig eller under deres periodiske høytider, for å frambringe en formildende duft for Jehova, av storfe eller av småfe, da skal den som frambærer sin offegave også frambære et kornoffer for Jehova, fint mel, en tiendedels efa, fuktet med en fjerdedels hin olje. Og du skal frambære vin som et drikkeoffer, en fjerdedels hin, sammen med brennoffere, eller til hvert værlam som bringes som slaktoffer. Og sammen med en vær skal du frambære et kornoffer av to tiendedeler fint mel, fuktet med en tredjedels hin olje og du skal frambære vin som et drikkeoffer, en tredjedels hin, som en formildende duft for Jehova. Men dersom du frambærer ett handdyr av storfe som et brennoffer, eller et slaktoffer for å oppfylle et spesielt løfte, eller som fellesskapsoffer til Jehova, skal en også sammen med handdyret av storfe frambære et kornoffer av tre tiendedeler fint mel, fuktet med en halv hin olje. Och du skal frambære vin som et drikkeoffer, en halv hin, som et illoffer, med en formildende duft for Jehova. Slik skal det gjøres for hver okse og for hver vær og for vart enkelt dyr av værlammene eller av geitene. Uansett hvor mange dyr dere frambærer, er det slik dere skal gjøre for hvert enkelt etter deres antal. Hver innfødt skal frambære disse på denne måten når han frambærer et illoffer med en formildende duft for Jehova. O dersom det er en fastbonde utlending som bor som utlending hos dere, eller en som har vært i deres midte i flere generasjoner, og han skal frambære et illoffer med en formildende duft for Jehova, da skal han gjøre slik som dere gjør. Dere som er av menigheten og den fastbonde utlending som bor som utlending skal ha én forskrift. Det skal være en forskrift til uavgrenset tid for deres generasjoner. «Den fastbonde utlending skal vise seg å være som dere framfor Jehova. Det skal være en lov og en rättslig avgjørelse for dere og for den fastbonde utlending som bor som utlending hos dere.» Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa, «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, «Når dere kommer in i det landet jeg fører dere til, da skal dere, når dere spiser av landets brød, også gi et bidrag til Jehova.» Dere skal gi et bidrag av førstegrøden av deres grovmalte mel som ringformede kaker. Som bidrage fra en treskeplass, slik skal dere gi det som bidrag. No av første førstegrøden av deres grovmalte mel skal dere gi som et bidrag til Jehova i generasjon etter generasjon. Dersom dere begår en feil og ikke følger alle disse budene som Jehova har talt om til Moses, alt det Jehova har befalt dere gjennom Moses fra den dagen da Jehova ga befalingen, og framover fremover, for deres generasjoner, da skal hele forsamlingen, hvis det er blitt gjort av vanvare langt fra forsamlingens øyne, frambære en ung okse som et brennoffer til en formildende duft for Jehova, og det et skornoffer og det et i samsvar med den vanlige framgangsmåten, og en geitekilling som et syndoffer. Og presten skal gjøre soning for hele forsamlingen av Israels sønner, og det skal bli tilgitt dem, for det var av vannvare, og de førte fram som sin offergave et illoffer til Jehova, og sitt syndoffer framfor Jehova for sin feil. Og det skal bli tilgitt hele forsamlingen av Israels sønner, og den fastbonde utlending som bor som utlending midt i dere, for det var av vannvare for hele folkets vedkommende. Og hvis en sjel synder av vannvare, da skal han frambære en hundgeit i dens første år som et syndoffer og presten skal gjøre soning for den sjelen som feilet ved en synd av vannvare framfor Jehova, for å gjøre soning for den, og den skal bli tilgitt ham. Når det gjelder den innføtte blant Israels sønner og den fastbonde utlending som bor som utlending midt i dere, skal det være én lov for dere med hensyn til det å gjøre noe av vanvare. Men den sjel som gjør noe med overlegg, enten han er en innfødt eller en fastbonde utlending i det han spotter Jehova, «Den sjel skal i så fall bli avskåret fra sitt folk. For det er Jehovas ord han har foraktet, og hans bud han har brutt. Den sjelen skal ubetinget bli avskåret. Hans egen misgjerning er over ham.» Mens Israels sønner fortsatt var i ødemarken, fant de en gang en mann som sanket ve på sabbatsdagen. De som hade funnet ham mens han sanket ve, førte ham da bort til Moses og Aaron og hele forsamlingen. Så satte de ham i forvaring, for det var ikke blitt tydelig forklart vad som skulle gjøres med ham. Etter en tid sa Jehova til Moses, «Mannen skal ubetinget lide døden, i det hele forsamlingen steiner ham utenfor leiren.» Hele forsamlingen førte ham da ut, utenfor leiren, og steinet ham så han døde, slik som Jehova hadde befallt Moses. Och Jehova sa så dette til Moses, «Tal til Israels sønner.» og du skal se si til dem at de skal lage seg frynsekanter på fallene på sine klær i generation etter generation og de skal sette en blå snor over frynsekanten på fallen. Og den skal tjene som en frynsekant for dere, og dere skal se den og huske alle Jehovas bud og gjøre etter dem, og dere skal ikke begynne å følge deres hjerter og deres øyne som dere følger i umoralsk omgang. Hensikten er at dere skal kunne huske og virkelig gjøre etter alle mine bud, og i sannhet vise dere å være hellige for deres Gud. Jeg er Jehova deres Gud, som har ført dere ut av Egypts land for å vise meg og være deres Gud. Jeg er Jehova deres Gud.